За той час їх село зміцніє і побільшає. Але як татари сюди не прийдуть, то треба їх пошукати, а до того найліпша буде нагода, як орда буде вертатися колись із здобичю. Вона десь тут, недалеко від Інгунця, проходить, значить, треба на неї засісти при переправі. Але про те, як татари зі здобичю вертаються, треба добре розвідати між своїми татарами. Трохи скаже Максим, Трохи розвідає від того молодого татарина. Він говіркий, мов сорока на плоті, і все скаже. Той татарин звався Османом, походив з багатого купецького роду з Козлова. Його батько перепродував навідників. Тепер він був під рукою Максима, котрий почав його вчити української мови, та багато говорив йому про християнську віру. Він казав Максимові, що батько його дав би за нього викуп, щоб міг додому вернутися. Це Максим переказав Тарасові. «Тобі мене, бачу, між нами не подобається», – каже Тарас. «Я до того не звик, та за батько мені скучно. А що ти вдома робив? Помагав батькові в купецтві, ми скуповували у татар-бранців і продавали далі. Скільки їх через мої руки перейшло? І тобі не сором тому признаватися? Це ж погано торгувати людьми, мов, худобою. Чого ж соромитися, що в цьому поганого?» Це ж вигідніше, ніж торгівля худобою. У татар хижаків купують за щонебудь, а продають з великим баришем. А брати я сир – це воєнне право. «Ти зрозумієш, що нам християнам цього не вільно. Це в наших очах гидке!» – татарин похитав головою. «Ти не кажеш правди. Я знаю, що і християни людьми торгують, так і християнськими. До мого батька приходять до невільників різні християни – вірмени, греки, генуесці». Тарас аж сплюнув з пересердя, та не мав причини татаринові не вірити. Він говорив щиро і з переконанням, що так воно є. «А що б ти робив, коли б ми тебе пустили? Те саме, що й раніше. Я одинаков, батька, і нічого іншого не можу робити, як те, що батько робить. Чого ж тебе батько пустив на таку небезпеку? Я сам пішов поте від батька. Я хотів побачити той край, де такі виводяться гарні дівчата, де такі рослі та дужі чоловіки». Тарас не знав, що йому далі на це сказати. «Знаєш, Османе, це буде важко, щоб ти додому дістався. Хоч би ти викуп за себе дав, то хто з нас по нього поїде?» «Це пусте. Ви впіймаєте, якого татарина в степу? Шкода, що ви декого не пощадили. Їх можна було перепродати як християн. Тоді я послав би до батька письмо, батько прислав би сюди своїми людьми гроші, а мене забрали б додому». Тарас подумав, чи справді так могло б бути. «А чи ти приймеш нашу християнську віру? Охрестися? «Чому ні? Охрещуся. Годі мені бути самому муслемом поміж стількома християнами». «А як ти вернешся додому, то що буде?» «Е, вдома я знову буду муслемом, бо інакше не можна. Мені батько не дозволив би». «А можна б так зробити, щоб тебе проміняти у батька на християнських бранців? Чому? Можна і так? Ти прислав би батько сюди?» і десь у степу їх обміняли б, і ви мене туди вивели б. Яка була помова? Кращих дав би менше, а звичайних більше, хоч би й сто. Тарас уже нічого більше не говорив, а думав над тим, що почув. Виходить, не треба спійманих татар нещадно вбивати. Отже, шляхом обміну можна багато християнських душ з неволі визволити. А він сам обив знатного якогось татарина, який обіцяв дати за себе викуп то лише розпитати б добре, чи татарам можна вірити на слово. Ось привели б полонених для обміну, призначене місце, а вони зрадять, нікого не приведуть, та ще й цих заберуть». Тарас почав розпитувати Вітаку Максима. Він запевнив його, що муслеми в таких справах додержують слово. Але перед ними треба слово «додержати». Вони вважають викупи обмін за купецьку річ, що її треба додержати». Так завжди там водиться. Але я не міг би бути посередником. Чому? Бо мені не повірили б. Я ж відрікся Магомета і повірив Христа. Якщо до чого, мене міг би хтось убити. А ходив ти, коли походом у християнські краї? Ходив, грабував, брав ясир, перепродував. Ну, але це вже для мене не гріх, бо я охрестився. А пан отець мені сказав, що як хто христиться, тому всі попередні гріхи прощаються. А ти, Максиме, коли попав ще коли між муслемів, покинув би християнську віру? Неможливо, я туди не попаду живим, бо мене, певно, вбили б. Та Настя б мені очі видряпала, не то, я вже не татарин, усе, що було, пропало. Тарас тепер почав розпитувати, які звичаї в татаропоходах якого вони беруть здобич, як повертаються? Максим розказував все докладно. А як вони вертаються, навантажені здобичу, то такі неповоротливі, як та скотина, що об'їстся. Тоді легко їх розгромити і здобич відібрати. Татарин небезпечний у великій масі на коні, коли немає нічого, крім коня, списа, лука, ножа, бодрючка з кінською щокою. Зі здобичу він неповоротливий. Татари беруть здобич усередину. Самі йдуть попереду, позаду, по боках. Коли вдалося розбити їм бік, то вони вже дурні. А як вони річку переходять? Коли вони самі, значить, без добичі, то пускаються в річку вплав.